Suniemy pozez czarne łąки. suniemy przez palony los, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miost, zbiorą lokomotywą gdzie Пересада повернувся і подав мені цілу літру моєї частки. Потягнув я ковток, після чого закоркував, усадив пляшку до мішка і рушили ми через ліс у зворотню дорогу. Сніг і далі сипав, але Зозуля уже не кувала. Смерк швидко тепер падав. Тінь не сходила поволі по драбині, а збігала по ній, перескакуючи щаблі. Ішли ми жваво, аби використати останні проблиски дня. Раптом бахнув постріл. Далі другий. Спинилися ми і глянули ліворуч, звідки озвалася стрілянина. Потім один на одного. «Кулі чи шрід?» – спитав я. «Здається мені, що кулі», – відказав пересада. «Хто це може бути?» «Або лісничі, або гайові, або... бракондєри», – завершив я. «Ліпше валімо звідси, Прадеро, якщо це браконьєри, з ними розмова коротка!» Кинулися ми бігти. Пострілів більше не було, але якесь гудіння важке розносилося по лісі, начебто за нами. Далеке, але начебто наближалося. Пригадалися мені дев'ять гвинтокрилів, але це було не так. Із гвинтокрилами то було дзищання, а це було гудіння». Пришвидшилися ми, та гудіння нас блискавично. Зупинився я за деревом, важко переводячи подих, і вихопив за пояса сокирку. Глянув поза себе, але нічого ще не бачив. Не минуло й двох хвилин, як побачив я його. Ганав просто у наш бік із звішеною низько великою головою. Стояли ми за деревом, а кабан мчав на нас і пролетів повз моє дерево так близько, що я міг би його хряпнути сокиркою в голову. І вже далеко був. Його важке годіння віддалялося. Пересада виліз за свого дерева і гукнув мене. Коли підійшов я, показав мені рукою червоні свіжі плями крові на снігу. Мокруха, кажу, влучила у нього. Зараз будуть тут, Прадеро. Кажу тобі, валімо звідси і негайно. Глянув я позад себе, і так начебто якісь постаті замаячили вдалині між деревами. Але я не був певен. Крім того, темніло блискавично. Сказав я пересаді, у який бік треба глянути, але не побачив він нічого. Якщо вони там були, мусили сховатися за деревами. Пустилися ми знову бігти в той бік, у який погнав кабан, бо це був напрямок на бобровиці – Потім стали ми, аби хвилину відпочити, і далі знову кинулися бігти, але вже у бо браконьєри, якщо бігли позаду, то бігли вже по слідах кабана і по мокрусі, бо про кабана їм ішлося, тож ліпше було, аби ми не бігли тим самим шляхом, хоч це був напрямок на Бобровиці. До Бобровиць, висолопивши язики, як пси, і дихаючи тяжко, увійшли ми темної ночі. І геть з іншого боку, з північно-західного Також і на мою квартиру зайшли ми від подвір'я Зі сторони поля, а не з сільського проспекту Сказав я пересаді, аби розпалив у грубці А я тим часом зайшов до бабці Оленьки І насмажив на пательні півдюжина яєць Зробив я два великі кухлі гарячого чаю І заністе все до себе Пересада вже розпалив у грубці Лишив спочатку відімкнення дверцята і спалениська, що була тяга, і вирувало там, що аж серце раділо, котре ще добряче билося в грудях від тієї ретеріади, того планового перегрупування через ліс. «Хай йому, чорт! Ноги мені відвалюються!» – сказав пересада, коли ми сіли до столу. «Давно вже я так не ганяв, навіть не пам'ятаю коли». «За молоду на поділлі! Я так мусив ганяти за коровою, як згезглася!» «Гарцювали ми, як пара коней в одному дийшлі!» «Сокнемося пересаду!» «Будьмо!» Сокнулися ми літровими пляшками і потягнули ковток. «Нема нічого ліпшого за самогонку, гапрадеро!» «Потужна річ!» Потім узялися ми з двох боків до яєчні на пательні. «Голодний я був, шажну!» Пересада теж був голодний, що аж ну. Раз-раз і в побожному мовчанні, аби не перешкоджати словом споживанню їжі, вичистили ми пательню. «Ну і впакували ми. Тепер закурим і поп'єм чаю», сказав Пересада. Почастував він мене цигаркою і сам запалив, наклав я до грубки і сів назад до столу. На грубці високо, починали парувати мої пересадені плащі, котрі я туди кинув, аби сушилися. Знаєш, Прадеро, браконьєри два роки тому вбила Гайового з Черняви. Знаю, казав мені пан, завтра треба буде йому відрапортувати про сьогоднішній випадок. Треба буде. Будьмо, будьмо. Того Гайового не могли ми дошукатися. Вся Чернява шукала його, Усі бобровиці, міліція і ще солдати з'їхалися і шукали його по лісі. Аж десь за тиждень дітлахи зі школи його знайшли. Знайшли його по воронах, що над ним кружляли, бо розкладався вже. Літо ж було, зваж на це, червень чи липень. І кажуть, не знайшли, хто його убив? Не знайшли, але рано чи пізно обов'язково знайдуть. Я теж думаю, що знайдуть. Може, через двадцять років, але знайдуть. Може, як буде хтось конати, то Ксьонзові зізнається на останній сповіді. Але Ксьонз не зобов'язаний це розповідати. Таємниця сповіді. Зобов'язаний або не зобов'язаний. Нараз того не дотримувалися. Ну, будьмо, Прадеро. Потягну я останній ковток і до хати лечу. Цокнемося пересаду. Моя кобіта десь там думає, що заблудився я в лісі І що сніг мене присипав Або що тебе браконьєри закатрупили Може, вже навіть гвалт підняла Але щось не було чути Гвалту вона так швидко не піднімає в Мене часом по два, по три дні нема вдома Як до слави їду на базар Вийшов я з пересадою на подвір'я Бо мучив мене міхур. Сніг сипав і далі але вже не так грубо, як дзвони на Дев'ятницю. Тоненько сипав, як дзвіночок помічника перед Ксьонзом, що йде з останньою Євхаристією. Того кабана, то вона ніколи в світі не знайдуть. Кажу, по-перше, ніч, по-друге, завтра, як повернуться, то від сліду нічого не лишиться, ані знаку. А навіть якщо ліхтарку мають і підуть по слідах його, і по мокрусі його – то у лісі ще як-не-як. Як. Але як вискочить кабан у поле, то там сніг одразу ж усе по ньому засипав. Само собою. Маєш рацію, пересадо. Як ти то казав, Прадеро, маю рацію, але ліпше б мав ресторацію. Воно б не зашкодило, пересадо. Пили б ми горілку, як кози морську воду. Але самогонка щерняве добра. Лиш не заперечуй, Прадеро». Самогунка — штука потужна, пересаду. Потужна. Іду до хати, бо зимно. Добраніч, пересаду. Добраніч, Прадеро. Спи собі з янголятами. Не знаю, чи спав я з янголятами. Не знаю, що мені снилося, якщо взагалі щось снилося. Якщо бачив сни, то швидше з демонами, ніж з янголятами. Перевага тих перших у моїх снах жахлива. Демонічно жахлива Але ще прийдуть до мене сни сільсько-ангельські Ще колись дочекаюся їх Наразі дочекався я суботи А після суботи і неділі В суботу пішов я трохи раніше з порубки І поїхав на позиченому ровері до Хоплі Вислати три листи до Галузької яблуні І поголитися у тамтешнього перукаря. Два тижні я не голився і бороду мав ще не як Маркс чи Енгельс, але, як на мене, досить таки велику. І навіть гарно було мені з тією бородою, але надто свербіло й щепало мене. Після гоління навідався я гладколиций, уже до Хоплянки, де минулої суботи спився як чіп. Як то кажуть, урвався мені фільм, себто нитка аріадни. З'їв я дві тарілки розсолу, Золотий винахід харчової промисловості, котрій подала мені знайома офіціанточка, котра крутила сідницями. А далі поїхав я до Бобровець. Віддав я ровер і навідався до садиби добровільної пожежної служби на дитячий захід, котрий там відбувався. Матусі стояли під стінами або сиділи на лавах. Дітлашня гуляла по залі, тупаючи і шаркаючи ногами. А татусі... Користуючись свободою, пили у крамниці пиво. Танцював я з Гражинкою, тринадцятилітньою донькою лісничого, котру дуже любив і котра мене теж дуже любила. Приходила після школи до мене на порубку зі своїм улюбленим псом-казаном і пекла картоплю у вогнищі. Принесла мені раз у баняку «Бігос», а другий раз – шматок печеної сарнини. Можна було здоріти, які вони були смачні. Був би я останнім нагідником, а не шляхетним звіром, якби в цьому місці не подякував Гражинці за її прихильність до мене і не побажав їй у подальшому житті всього найпричудовішого. Танцював я отже з моєю приятелькою Гражинкою два танці – «Польку» і «Фокстрот». І потім пішов я на сцену, де на баяні злегка погравав, як завжди, коли був на підпитку, Владик Тринкос, а в барабан лупив косокий Борис. Як-то кажуть, одне око на Марокко, друге на Кавказ. Але в барабан поціляв Борис безпомильно. Двоосібний цей оркестр чудово давав собі раду. Владик Тринкос раз по раз спрямовував великий палець нігтем униз – і проїжджав ним блискавично по всій клавіатурі баяна, від високих тонів до низьких і навпаки. Борис теж не шкодував сил, лупашив у натягнутого слячу шкіру барабана так, що аж гуло, а паличками у металеве окуття інструмента, то в тарілку собі, притримуючи її лівою рукою, аби не вислизала. Палив я цигарку і дивився на танцюючу дітлашню. «Приємний це був вид і радісний, тішив очі і тішив серце, і тішив душу, вічно чимось зболену. Завжди щось болить, і болить, і болить, завжди. І все мене боліло, навіть коли тішився, то так сильно тішився, що аж боліла мене та радість. Бо не вмів я тільки трохи тішитися, легко тішитися, нормально тішитися». Коли тішився через будь-що, то одразу так страхітливо тішився, що аж мене воно боліло. Це кара, я знаю, кара за переступ межі радості. Безкарно не можна переступати певних меж. Я кажу певні стани межові, як мені сквипуклий у чашці суглоба, котрих не можна безкарно переступати нікому». За це будуть покарання. За переступ межі волі є різні покарання. М'які, страхітливі. Від неможливості носити годинник на соглобі, бо це кайданки. До туги великої, за чимось ближче незнаним. Туги дикої, одурманюючої, як витік крові. Над тим, що кров'ю сходить, вітер віє, «Бере його, бере його і сіє. Це покарання за переступ межі волі. За переступ межі радості покаранням є біль. Що тобі болить?» «Все мені болить. Де б ти мене не торкнувся, і там мене болить. Куди б ти не стрельнув, то влучиш у мене». Боліло мені серце, боліла мені душа, коли я тішився, бо страхітливо тішився, невимовно, потрясаюче, вибухово, вибуховий променисто. Розсипався я на порох, на пил краяла мені серце радість усяка, будь-яка. І це боліло. Як може не боліти, коли людині крають серце? Хоча це радість, зрештою, причиною є цього... Але крається серце, і як це може не боліти Після короткої перерви, аби випалити цигарку, владик Тринкос устав і повісив собі на груди баян, а косокий Борис засів за барабан. «Білий вальс!» – гукнув Тринкос. «Дівчата запрошують хлопців!» Спочатку ніхто не зрушив з місця... Але за якусь хвильку дві відважніші дівчинки запросили до вальсу двох партнерів. І після цього перший лід несміливості скрес. Усе пішло у танець. До мене на сцену видарилася маленька веснянкувата панночка, семи чи восьми літ дамулька, вклонилася гарненько, запрошуючи мене до вальсу. Танцював я з нею, і після танцю підняв її догори. І поцілував у щічку. А вона, бух, поцілувала мене в ніс. Потім повернувся я на сцену, Бо кивнув мені Борис. Хотів, аби я йому приніс пиво з крамниці. «Іде сам», – кажу. «А я тебе тим часом заміню за барабаном». Борис пішов, а я сів за барабан І лупив, натискаючи ногою на педаль, А паличками, тра-та-та, тра-та-та По металевому окутті інструмента. І дзеньк у тарілку, і дзеньк у тарілку. Тішився я, лупив у барабан, дітлашня танцювала. Добре мені було, аж за добре. І від того за добре, аж заболіли мені серце і душа. І так воно є, і так уже завжди буде. Нема на це ради, нема для мене, і ніколи не буде нічого без болю. Ця справа нескладна, я її розумію, це справа проста, але усе полягає в тому, чи витримаю я цей біль, котрий на мене напирає, чи знесу його, бо це біль великий, страхітливий і невідворотний. Дивитися боліло мені, слухати боліло мені, дихати боліло мені, Бо починав я жити існуванням могутнім, усеохопним, що розтягувало мене, рубав я дерево, сидів біля вогню, ішов дорогою, лупив у барабан. І почувався так, начебто був прив'язаний руками і ногами до четвірки коней, котрі пруть. Один на північ, другий на південь, третій на схід, четвертий на захід. Коли дивився, забагато бачив одивовижні, страхітливі манівці. Коли слухав, забагато чув, хорий, хорий. Коли дихав, відчував той дивний смак повітря. Відчував, як атоми бомбардують мені під небіння, чи у горлі гомін, гомін повітря. І все було славне. Найпростіша річ – предмет, кухоль на столі, фіранка на вікні, черевики в кутку, хитання пальцем на нозі, баняк на плоті – все було славним. Але було воно неймовірно славним, болісно славним, славнішим, ніж славні постаті, ніж славні битви і так далі». І кожна мить була славна, урочиста, ритуальна, помпезна. Міса-солемність, міса-мірабілість, урочиста, меса, меса чудотворна. І все було зворушливим, розшарпано зворушливим. До сліз плакати можна було безперервно зі зворушення. Сьогодні... Коли їхав я до Хоплі, побачив я біля медпункту Дві великі рожеві цистерни, що лежали на снігу І мене так зворушив той вигляд, що я мало не заїхав ровером у рів І так воно є, прекрасним воно є усе, за прекрасним Жахливо прекрасним, болісно прекрасним дуже Не скаржуся я Маю те, що хотів, до чого прагнув, до чого мріяв, біг, повз. Не скаржуся. Лишень боюся, чи витримаю це все і як довго. Чи не розірве мене та четвірка коней, до котрих я прив'язаний руками і ногами. З них один при на північ, другий на південь, третій на схід, четвертий на захід. А дим? Та і мла. Та імла, про котру не кажу навіть, бо боюся натякати, щоб її не викликати, як вовка з лісу. Проклята хай буде та імла, а ти благословенна будь, галузко яблуні, що б я робив без тебе? Без кохання тебе понад усе, і так дивовижно тебе кохаю, і понад усе, понад сніг, дощ, сонце, куряву та імлу. Понад поля й болота, понад гори, ліси й хмари, понад землю й небо, і навіть по-дурному, так сказати, понад усе, понад землю й небо, бо такі якісь смішні стають при цьому слова, як невимовно я тебе кохаю, і навіть те невимовно я тебе кохаю, видається якимось смішним при тому почутті, котре маю до тебе бо це не тільки сліпе, фанатичне кохання, але щось також таке ясне, таке окреслене, найбільш окреслене, таке, що через нього людина не боїться найстрахітливіших речей, смерті, порожнечі і так далі. Мабуть, не тяжко умирати, коли вмираєш не сам, на самоті, мабуть, страшно умирати. І думаю я собі, «Що якби так комусь, якби так мені довелося самому жити вічно, то це було б теж страшно. Може, ще страшніше, ніж умирати самому. Але з тобою я міг би навіть жити вічно. Так, жити вічно. До сліпого фанатичного кохання тебе до цього я не дійшов, бо до цього не доходиться». Тобто дійшов я до того місця в тому випробуванні, де, як то кажуть, докладно й точно був я уражений стрілою в серце. Але до того далі, до того більше, куди більше, до тих виднот дійшов я сам. Завдяки тобі, звісно. Усе завдяки тобі, галуско яблуні. Ціла яскравосте моя, завжди й тепер вірно служить тобі. Еммануель Делаварський. У неділю о півдні заїхав на майданчик перед крамницею зелений автобус переїзної публічної бібліотеки. П'ятеро товстих білих усей, що там на майданчику невпинно й магічно кружляли довкола стовпа, наче були до нього прикріплені невидимими ланцюгами, дременули від трублячого транспорту – відповідаючи йому гелготанням і сичанням, витягаючи довгі шиї і зриваючи невидимі ланцюги, що з'єднували їх зі стовпом. Пригадався мені той хлоп у хоплянці, котрий устав, сімнадцять кіл нарізав довкруж столу, а далі сів. Не виключено серед інших причин, що в тому кружлянні хлопа довкола столу і в тому кружлянні п'ятьох білих гусей довкола стовпа на майданчику проявлявся космічний вплив планет, котрі кружляють довкола Сонця, цілих сонячних систем, галактик і так далі кружляючих. Зелений автобус приїзної публічної бібліотеки був старим металобрухтом, розхитаною, покоцаною по сотнях провінційних доріг каретою, Давно вже мав би він йти на пенсію або в останню подорож на кладовище металобрухту. Але якимось дивом цей старий шмат заліза тримався купий, не розпадався, їздив якось і возив ту свічечку освіти, поширював культуру по найдальших межах країни. Заслуги його, напевно, були неописанні. «На мене натрапив аж тут, у Бобровицях, посеред лісів і пушч, посеред зими морозної й сніжної. І, скажемо, як є, не міг ні на кого кращого натрапити, бо я його тут записую щорозлотими літерами у книгах пілігримства і культури польського народу». На даху автобуса здіймалася вузька бляшана трубка комена. З комена деміло. Нема диму без вогню, каже прислів'я, але у прислів'ях, так як майже усьому, є винятки. Той дим, наприклад, котрий мене часом нападає і облягає з усіх боків раптом і досить несподівано, не походить від вогню, часто поблизу нічого не горить, а дим той виростає звідкись, звідусіль, існуючись, оточує мене, розмазує мене до стану блідої примари. Я сам бачу усе у розмитих плинних примарних рисах, аж врешті уже не бачу нічого. Страхітливе воно. Бережіть мене о зорі милі. Ось уже, наприклад, той дим є без вогню. Хоча подумав я тієї миті, що вогонь усе ж є. Нема його поблизу, в околиці, бо він у мені. Я весь є тим вогнем, палають мені руки, ноги, живіт і голова вся, і очі, і все, на що дивлюся, починає горіти, займається від мого погляду і горить, а там, де горить, там димиться». Отже, димить усе, димлять усі бобровиці, димлять хати, димить дорога, димить удалені дзвіниця костьолу, димить тут майданчик перед крамницею, димлять білих гусей, димить дітлашня на майданчику, що кидається сніжками, димить зелений автобус переїзної публічної бібліотеки, димить знизу, димить згори, димить збоку, усе димить». Димлять усі стани, і усе розмазується в тому димі, У тій і млі, в тій і млі. Затирається, зникає мені з очей, Западається удалі безперспективній, І нічого уже не бачу. Димне і млисте, цілковите затьмарення сонця страхітливе. У сам полудень, у саму неділю, може, його тоді, у саму неділю, за два лишень тижні тому, проклятий будь-о годиннику, в якому час не можна назад повернути, може його тоді так затьмарило, той дим та імла та імла. І вискочив він на східець, але нічого уже не бачив, і потрапив туди, куди не треба, під колеса потяга, в імлу найглибшу, чорну, із котрої, кажуть, нема уже вороття, а якщо вдалося декому вернутися, то тільки вже у формі димній і млистій, примарній, леткій та минущий. Коли минув у мене напад той, раптовий і геть несподіваний, у сам полудень тієї неділі вискочив я на східець зеленого автобуса переїзної публічної бібліотеки, котрий не був у Русі, на місці стояв, але багато. Багато разів я заскакував до різноманітних поїздів, що були у Русі, і вискакував сотні разів. Колись два роки їздив я до школи потягом із містечка до містечка і повертався потягом, і щодня вискакував із потяга на переїзді біля ставу, бо мені звідти було ближче додому, батьківським званого. Кажу про застрибування до потяга у зв'язку з ним, тим, котрий загинув під колесами. Два лишень тижні тому, проклятий будь-о годиннику, в якому час не можна назад повернути. І кажу про вискакування з потяга теж у зв'язку із ним, котрий в одному фільмі під назвою «Сальто» вискакує з потяга, але дуже дивно скаче. Геть по-дурному. Високо вгору й уперед. Замість лишень трохи догори і назад. Так як на цілому світі стрибають із потягів ті, котрі стрибають із потягів. І так як я стрибаю завжди, якщо це звичайний потяг, звісно, не експрес. Бо з експресу ліпше не стрибати. Навіть якщо знаєш цей спосіб, котрий я знаю, і котрий раз у житті я використав. Бо не було іншого виходу. Тобто, як тоді я думав – Тепер знаю, що був інший вихід, без вискакування, без полишання того летючого експресу, але тоді я не знав. І отже, відчинив я двері, вийшов назовні вагона, після чого зачинив за собою двері, далі зійшов на найнижчий, найдовший східець, ліг на ньому і скотився убік і вниз на насип. Відчинив я двері зеленого автобуса приїзної публічної бібліотеки Увійшов я і зачинив їх швидко за собою, аби холоду не навіяло. Привітався я з шофером і просунувся між полицями, оправлених у сірий папір книжок, до середини. Oh, my God.